Szervusztok, kedves hallgatóink, a Meti Heteor Podcast 251. kassa adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, gondolatmentes vagyok, kicsit olyan roccsond vagyok, szóval jó lesz, szerintem ez menni fog. Emellett buborékmentes és fékezetabzású. Igen, igen, de legalább egy vezeték nélküli fülhallgató van a fülemen, az végül is jó érzés akartam kérdezni, nem a vezetéknél fülhallgatót magát, hiszen arra beszéltünk adáson kívül is már, és úgy is biztos elmondod magattal is. Viszont hogyan jutott a, a választásod neked erre a, hát leginkább a világháborús harckocsik színér emlékeztető színvilágú darabra? hogy volt-e legalább egy, a színét egy színét színű? A hogy Pontosan. Hát viccesnek találtam, hogy ilyen katonai színekben pompázó fülhallgatóm legyen, mármint, hogy fejhallgató ez igazándiból, és. A rendszeres hallgatók tudják, hogy vettem már egy agybadugósat is nem olyan régen, és akkor csodálkozhatnak, hogy most mit keres a fejemen egy másik. az agybadugósat azt a biciklizéshez, meg egyéb ilyen mozgós projektekhez vettem, ezt pedig itthonra alapvetően azért, mert a gyerekek tönkretették a régi és jól bevált, nagyon ügyes budget, nem a márkája budget, hanem az árérték aránya Maxell fülhallgatómat, és ha bár nekiálltam forrasztgatni, de egy idő után elment a kedvem, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen megérdemlek egy új füles titomra. és aztán hosszan tépelődtem, és végül valahogy arra jutottam, hogy igazándiból valószínűleg az én hallásomnak nem éri meg sok pénzt áldozni bele fülesbe, és akkor egy ideig tépelődtem a, a mindenféle tesztek által ajánlott nagyon jók, és a kevés tesztek által ajánlott, ismeretlen, jó, ám dizájnos között, és végül a dizájnosat választottam. Sőt, végül-végül a dizájnosból is egy olcsót választottam, gondolván azt, hogy ezeknek a nagy e, ilyen tech értékesítő helyeknek, mint a MediaMarkt, meg a Best buy már tök rendes elállási policyjuk van, tehát két hétenből visszameltek, és azt mondhatom, hogy közt se kérem, adjátok vissza a pénzt, és akkor visszaadják. Úgyhogy ez egyfajta teszt is lett, de azért előtte, amit tudtam, ott a áruházban meghallgattam, és, és arra jutottam, hogy szerintem talán jó lesz nekem egy ilyen olcsó is. És egyelőre tök boldog vagyok vele. Nyilván most, ha mindenki nagyon várja, hogy akkor mondjak végre márkát. A márka az a, az Energy System. A systemet ível e írva. Ez egy spanyol cég, azt gyanítom, hogy e, amolyan e, kínai bérgyártató, a dizájn a spanyolországi, a gyártás az biztos nem, elég jó, nem, nem így mondom. Olcsó, nyilván azért, mert ismeretlen, e, és az eddigi tapasztalataim, amik egy napon át nyúlnak, vagy kettő, hogy e, nagyon, nagyon jó, jó benne zenét hallgatni. Meg nagyon jó érzés, hogy van egy fülhallgató, ami drót nélkül is tud fülhallgató lenni, meg dróttal is, hogyha már elfogy belőle az áram. Olyat próbáltál, hogy milyen messze tudsz elszaladni a telefonodtól vele, hogy még folyamatos legyen a zenelejátszás? Magyarul ki tudsz -e menni az asztalon, hogy töltődő telefonnal pisilni és sörért? E, próbáltam, és igen, a válasz igen, nagy boldogság ez nekem. Igen, el, el tudok menni falakon túl is és közben szól a fülemben, aminek szólnia kell. Úgyhogy boldogság van. E, azért elgondolkodtam azon, hogy egyrészt itt lenne az ideje, hogy valaki a fejemre tegyen egy úgynevezett valóban jó, vagy drága fülhallgatót, és aztán kiokítson, hogy mi a különbség. Nem is az, hogy kiokítson, hanem felhívja a figyelmemet, hogy mire kell figyelni, e, mit vesztek azzal, hogy egy ilyen olcsó szart hallgatok, mikor valószínűleg egy drága szart hallgatni jobb lenne. Valahogy ez igen, de ne, tehát igen, azért vagyok ilyen tétova, mert közben az jár az eszemben, hogy mindig én vagyok a, úgy általában is, meg ebben az adásban is a faszari csávó, aki mindenből a legolcsóbbat veszi, és aztán néha csodálkozik, hogy na hát ez rossz is. De valahogy mélyen hiszek abban, hogy megfelelő kutatással meg lehet találni azokat az eszközöket, amik nem drágák és mégis jók, vagy mondjuk úgy, hogy jó árértékarányúak, és abszolút értékben sem annyira rosszak. És ez függalgatónál félsüket emberek számára különösen felvállalható stratégia szerintem. De azért van egy csomó más termék kategória, aminél ezt így nem vállalod szerintem be, vagy nem ült be kísérletezni. Kezdve rögtön azzal, hogy mi van akkor, hogyha pontosan 11 fokra hűtöm le a kőbányait, hmm. lesz-e belőle vajon azért hmm. És nem lesz egyébként, a tapasztalat azt mutatja. Hát... Az az igazság, hogy, hogy nem, nem ez a helyzet ebben az esetben, vagy ebben a konkrét termék kategóriában, mert a söröket mostanában végig próbáltam, mármint az ilyen commerce Magyarországon gyártott söröket végig próbálgattam, szépen egyesével, és egyébként haladva a mellett a logika mellett is, hogy igenis meg kell kóstolni a borsodit, meg a dréhert. Értő figyelemmel, meg a lőven meg az összes ilyen igazi budget típusú sört is. Azért ezzel még nem ment tényleg mélyére. Tehát amíg, amíg a 24-es karton Adams Brown fitszen be a kocsinak a csomagtartójába, addig nem tudsz semmit az életről, John Snow. Ebben igazad van, és valóban itt nem megyek ennyire mélyre, de már, már az is nagy bátorságra van szerintem, hogy, hogy Borsodit meg, meg Sopronit tesztelek. És egyébként teljesen határozottan arra jutottam, hogy bizonyos mondjuk úgy, hogy high sörök, vagy olyan sörök, amiket nagyon szeretnek az emberek, vagy szeretnek szeretni azok nekem nem jönnek be, és jobban szeretem egyes olcsó söröknek a, az ízélményét. Hát például a Karlsberg, vagy a Heineken, azok nekem még igazán nem. Jó, most persze jó, az, az drágább sörök, olcsóbb sörök kategóriában ezek még mindig a, a felső széle az aljának. Hát plusz ezek az ilyen Excel-le sörök azért elég erősen. Ami csodával? Tehát, hogy hát, hogy... Excel el, Hogy tudod, hogy ha ja, úgy. 18 millió hektolitert le kell főznünk futásba drága Béláim, akkor hány gramm cukortól lesz még 0,1 centtel drágább az egész, mert az már nem fér bele. Hát igen, de szerintem Magyarországon ez a realitás, hogyha az ember, hogy mondjam, nem akar túl sok energiát szentelni annak, hogy beszerezze a legtökéletesebb sört, mert annyira nem tűnik fontosnak, vagy nem akkora a különbség. Tisztelettel nem értek egyet. Mert, hogy mellett is vannak jó sörök, odáig, odáig romlott a világ. De a jó söröket úgy érted, hogy kézműves sörök? Ilyen kis hüzemi sörök? Akár az is, igen. Szóval igen. Valahogy az a egyáltalán nem szakértő véleményem, vagy nem is véleményez inkább csak ilyen megérzés, vagy tapasztalásnak a le, le, leszűrése ide, hogy... De az ilyen kisüzemi sörök, azok jellemzően próbálnak valahogy ellépni a sörtől egy ilyen sörepsör felé, és próbálnak apák, meg ipák, meg élek, meg mindenféle ilyen zamatosabb, különlegesebb sörré válni. Én meg ezt a, ezt a Bills típust, vagy lágert, nem tudom melyiket, ezt keresem, ezt az ilyen sima, világos sört, és azt azt azért elég nehéz egyébként megtalálni a kis sörök között. Azért fogsz ilyet találni. Hát, tudom, de, de hogy... É értem, értem is, hogy mit mondasz, de kicsit olyan is nekem, hogy ez a gere, hogy ez nem képes egy kis asztali szőlőből csinálni bort, hát az a kedvenc típusom. De ebben szerintem nincs igazad, mert a, a sör szerintem, a sörnek a, hm, a kultúrája, az a, a sokszáz éves kultúra, az igenis kifejezetten az ilyen tömegsörökről szól. És a sörívás az a, az a keserű ivása és nem a eltartott kisúlyos e, csámcsogó izzlegetésé. Nagyon sokat vetít bele, ahhoz képest, amit én látok, szerintem. Mert hogy tehát nem azt mondom, hogy itt azért kisúlyjal és beszéljünk teroáról, meg dűlőszerektált komolóról, meg hasonló hanem arról, hogy ahhoz képest, hogy a sör az egy rendkívül változatos dolog, amit már estenként a komoló előtt is főztek például. Ahhoz képest a nagyüzemi sör az az utóbbi kb. száz évben nagyon szűkítette ennek a definícióját, jellemzően egyébként a legolcsóbb hektoliter mentén haladva. És azt mondani, hogy az a sör, amit a Anheuser Busch hajlandó főzni tankhajószámra, az az nagyon, nagyon elfogadás annak, hogy egyfajta, egyfajta sör van, amit olcsó csinálni. Hát általában az elfogadása annak, hogy a hogy a társadalmunk, vagy a, az iparunk az alapvetően ebben, ebben az irányban gondolkodik. A többség a többséget mindenképpen így szolgálja ki. Igen, de ez, mondom, akár száz évesen volt így. Ö, amit tehetsz például, hogy ö, odasítálsz a könyves polcorról, és, levesz, könyves polcorról és, levesz, könyves polcorról és leveszed az ínyes Mester, Mester szakács könyvet, Vateránról megveszett kb. 400 forintért, és ö, magyar eleknek van egy eszme benne a sörről. Ö, ha másnap, akkor holnap kifotózom neked, a kedves hallgatóknak. Sőt, egyébként a a magyar rádió egyikletete pillanatában ebből csinált rádiójátékot, hmm. és több különböző dolognak beszerzéséről magyar elek e, passzusokat olvasnak felszínészek. E, rendkívüli módon jó, úgy kellett kipofozni a régi rádió oldalból, holna még lehetett ilyenet egyszerűen csinálni. És elmondja azt, hogy Baráros tér környékén melyik standhoz kell sétálni, hogy az ember baksört vásároljon, és hová kell, hogyha világosat szeretne. És e, hol isznak a lókupecek, és hol isznak a zsokék? Tehát simán száz éve meg volt a változatossága ahhoz képest, amit most beülsz egy kosmány, és igazából teljesen, mint hogy a kérsz, vagy, vagy helynekent, típusát tekintve kb. ugyanazt kapod. Hát igen, de én ezt szeretem benne, hogy, hogy kb. ugyanazt kapom. Ugyanazt szeretem ebben kb. mint a McDonald's-ben. Mindig kb. ugyanazt kapom, és az egy olyan ismert, és nekem egyébként tetsző sztori. És valahogy ezzel is úgy vagyok, mint a fülhallgatóval, hogy nagyon próbálom úgy érezni a különbséget, meg azért persze végigkostoltam, hogy nagyon sokféle sört már életem során, és valahogy azt érzem, hogy nem, nem éri meg a esetemben, tehát az én ízlelési képességeimmel nem éri meg a befektetett plusz energiát a, a változatos és uh, ilyen minden irányban uh, szétnyúló vagy... vagy uh, nyúlványokat kiterjesztő sörvilágnak a feltérképezése és memorizálása és elköteleződés egy bizonyos irány mellett, amit sokkal bonyolultabb beszerezni, mert hogy nekem tök jó a tömegsör is. Nincs ember, akinek ennyire helyezett egy prágai hétvége, mint neked. Volt már nekem olyanban részem, mondjuk igazán régen. 1963-ban. Körülbelül. Ott kocsmánként változik a sör, úgyhogy egyébként a típusát tekintve nem feltétlen. Hát egyébként, ha már ezt mondod, de, de, na, de, akkor de, hogy viszont. Van két, két ízű sör a piacon legalább, hát istenem, hát egyszer érnénk el ide. És most fognak meg a dréherfanak üres dobozokat, de nem érdekel, visszalövök. <gül> szóval, hogy voltam a hétvégén, csak nem ezen a hétvégén, hanem az előző hétvégén, Szlovákiában, és már előre dörzseltem a kezemet, hogy mindenféle csolás söröket fogok inni, még a, a szállásunk felé autózva megálltunk egy benzinkútnál, és ott vettem olyan dobozos söröket, amik a, az itthon nagy nevű szlovák söröknek a kifejezetten ottani, ott gyártott változatai, és nagyon örültem nekik. És finomak is voltak, de finomak voltak, de nem azt éreztem, hogy úristen orba vert a csoda, hanem csak azt, hogy ezek jó sörök. És aztán megérkeztünk egy panzióba, ahol Lényegében csak mi voltunk a vendégek, nagyon kedvesek voltak a házigazdák, sokat beszélgettünk, meg haverkodtunk, szuper jó kitfőztek, főztek, és volt csapon kétféle sörük is, valami helyi, általam sosem hallott márka, meg a másik Pilsner úrkve volt azt hiszem. és ami csapon volt, az mind a kettő olyan brutálisan szar volt te, hogy itthon az igazán csak a rossz kocsmákban iszol olyat, ilyen igazi büdös állat régóta csapon levő szomorú szomorú tapasztalat volt, úgyhogy egy idő után már nem is erőltettem, hanem inkább vettem a boltban dobozos sört. Úgyhogy a prágai értvége is, ez ugyan nem prágai volt, hanem Szepes Ófalú, vagy mi a bánat, sose tudom pontosan, Szlovénszki vesz. A kettő között egyébként van egy ilyen nagyságrendi különbség, Életem leglassabb sörét azt valahol a, valahol a tornai karcban csapolták, konkrétan filulát vártam rá, míg tehát a belecsapolnak egy fél deci sört és négy deci habot. Kikotorják a négy deci habot, hagyják kicsit állni. Igen. És én terápiás egy darabig néztem, aztán kint leültem a teraszon és megvártam, amíg, amíg sikerül azt a három és fél liter habot végül kezelni valahogyan, vagy beállítani a gépet, vagy ö, odahozni egy tehenet és megfejni inkább azt, vagy valami. Na mindegy is, tehát hogy a... Ö, ez a klasszikus, az autópálya mentén sem állunk meg random fogadóban, ha egymód van rá. A fogadó tök jó volt, tehát itt egész egyszerűen csak az volt a helyzet, hogy, hogy pont a sör azt szerintem nem fogyott ott. A, és régóta volt csapon mind a két hordó, és nem fogyott ki, és hát lecsapolták a kedves vendégnek, ami jött belőle. Csak arra mondtam, hogy, hogy attól még, mert egy prágai hétvégére elvinnél, még nem biztos, hogy minden tökéletes lenne, de leginkább talán mégiscsak az a tanulság, mondom, ez csak rám vonatkozik, én, én belőlem következik, hogy egy csomót olyas, olyan termék irány van, amiben a kár belém az én érzésem vagy tapasztalatom, és annyira szeretném, hogyha valaki bebizonyítaná nekem, hogy nem, nem, csak nem találkoztam a megfelelővel, de közben ilyenkor gyanakodni is szoktam, hogy azért az is lehet egyébként, hogy, hogy sok az önigazolás ezekben a dolgokban, és és amikor valaki így megröcsen attól, hogy milyen csodálatos hangja van a fülesének, vagy milyen finom sört ívott, akkor egy kicsit azért az olyan, az olyan bele, beleképzelés is, és akkor a különbség nincs. De mondom, ez ezügyben csak felvetem hangosan a lehetőségeket, amik a fejembe járnak, és egyáltalán nem tudom, hogy melyik az igazság. Én nagyon szeretnék abban hinni, hajlatkorom ellenére is, hogy az egész világ azért mégsem áll nem. Tehát, hogy, hogy, hogy hogy minőségi skálák mentén valahol csak elhelyezhetők dolgok, és, és ennél a, tehát nem De ugyanazt mondjuk, vagy szóval én ezt nem, nem akarom cáfolni egyáltalán, csak azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amiben nekem, nekem, az én érzékelési képességemnek nem jön át a különbség, vagy nem, nem akkor a különbség jön át, hogy az megérje nekem a befektetett energiát a keresést, meg a tudom én, a plusz erőforrásokat. De hogy attól még, nem, tehát az simán jelentheti azt, hogy, hogy gyengén edzettek az ízlelő bimbóim is, meg a fülem is süket. Ezek részben egyébként tanult ízlés jellegű dolgok azért. Az is lehet, igen. Mint ahogy az ember, amikor először leveszi a sört, akkor kiköpi nyolc évesen, és utána próbálja visszacserpákolni valahogyan a hűtőbe. <gül> igen. Egyébként közben szenvedint valami nagyon izgalmas a Twitteren, de kell hozzá egy kicsit gugliznom. Amennyiben egy rádióamatőr és ez hamarosan csatlakozni fog az adásunk témájához. Hallotta azt a mondást, hogy hát az, az ő antenna tuner eszköze, az akár egy táteljes is be tud tuningolni, hogyha arról van szó. És tekintve, hogy az ember énöki hozzáállása hozzá a dolgokhoz, gyorsan be is duktatunk erétből a kijövő kettő darab drótot egy, egy tárteljes doboz és azt mondja, hogy most éppen Görögországból fog rajta a jeleket. De tényleg. Ami önmagában gyönyörű. szép, adásnaplóban benne lesz majd a vonatkozó link hozzá, szeretem a nagyon hülyéket, illetve, akit még szeretek, az hátibi hallgatónk közi szépen, aki megfejtette nekünk azt, hogy az a doboz, amit ami hozzám került által az mégis mi a bánat lehet. Azt jól tippeltük meg, hogy, hogy ennek van némi köze a törséghez. Annyira, hogy ez egy teljesítmény per SVR műszer, amely, hát lényegében Tibi fog be a füledet, elmagyarázom két mandatban azt, amit te megírtál nekem egy fél oldalban, Ami azt mondja meg, hogy mennyi kakaó jön ki az antennából, és hogy át nem léped el a 100 wattot, amit ot amin szabad sugározni, mert különben jön a frekvencia felül egyenlet, ezével lesem műanyag műanyagbilincsel. Ellenben ez a cucos egyébként be van építve az összes modern rádióban, tehát elképzelhető, hogy semmit nem ér, hanem nem lehet használni autó, ajtókitámasztónak. A másik dobozról, amit maga épített a, a ismerősömnek a nagybátyja, arról ők sem tudták megmondani, hogy micsoda, csak azt, hogy össze vannak dolgok forraszgatva, vagy morzegomb, vagy nem. Fantasztikus minden esetre, hogy, a, hogy felteszünk egy kérdést, és a közösség a metéleteor mögött talál rá egy választ. Ez nem azt akarom mondani, hogy meglep, mert nem lep meg, hanem inkább csak így felemel, meg nagyon boldogát tesz. Tök jók vagytok. Egyébként, ha már a közösségnél, meg egyébként a füleseknél tartunk, akkor többen is írtátok, hogy ti mit használtok, mit hallgattok. És egyébek mellett valaki megírta, hogy az audiobudget.com oldalt érdemes nézegetni, kifejezetten 50 dollár alatti bár igaz csak vezetékes vagy drótos fülhallgatókat tesztel egy Igor nevű srác, és nagyon alapos és remek tesztek szólnak kifejezetten olcsó fülhallgatókról. Ezt lényegében, mint ráírták volna, hogy Ferinek, Ferinek weboldal, a budget, a budget dolgokban akaró, hinni akaró embereknek, egy tökéletes jó, ahol valaki megmondja, hogy ezért a pénzért ez a cucc jó, és próbálgatja helyettünk. Nagyon tetszik. Egyébként pedig, ha már a hallgatóknál tartunk, akkor még mondjuk el azt is, hogy a porraloltós kérdésre is sok válasz jött. Nekem a legizgalmasabb a tól érkezett, aki azt írta, hogy ő Európa boldogabbik felénél, és ott kötelező, hogy minden háztartásban legyen egy úgynevezett fire blanket, azaz. Égési takaró. Égési takaró, amit így rá lehet dobni egy tűzre, és akkor az elfolytja azt, vagy ha e, mégiscsak csak kap a lakás, akkor bele lehet burkolózni és azzal kimenni. Nem tudtam, hogy ilyen van, de nagyon logikusnak és értelmesnek hangzik. Tulajdonképpen sokkal értelmesebbnek, mint egy porraloltó. Tehát, hogyha felgyullad a, az asztalra kitett e, pohárkrém, amit e, egy ilyen kis gázégővel, meg némi rummal meggyújtottunk, akkor arra tök jó egy fireblanket, és hülyeség lenne rámenni a porraloltóval, nem? Sőt, teljesen a porraloltó szétfújja utána a konyhát. Igen. Égési néven egyébként a magyar boltokban is lehet kapni ilyen csodálatos eszközöket. Ugyanezek a magyar boltok azok, ahol uh, sosem írják ki, hogy mi mennyibe kerül, és csak négyig vannak nyitva, úgyhogy továbbra sincsen porraloltóm. <gül> Sem pedig fireblanket, pedig most már arra is vágyom. Fogok neked szerezni most már, értem, hogy hogy ez komolyan beégett az agyadba ez a feladat. Én nekem meg van egy jó linkem ehhez, szerintem. Mindenképp, mindenképpen dobdát. Abszolút járóképes vagyok. Egyébként a múltkor, amikor indultam, akkor is csak azért nem tértem az egyik boldva, mert három óra 56 perc perc körültem autóban és úgy éreztem, hogy 4 perc alatt nem leszek a város másik sarkában. Értelek. Ugyanitt el kell mondjam a kedves hallgatóknak azt, amit ők biztosan tudnak már egyébként, de én meg googliztam a hétvégén. Elvittem a gépjárműt a csodálatos nemek szerelőhöz, akihez apám is horta, amely szerelő gyorsan mutatott képeket a náluk egyelőre náluk üdülő, majd egy később egy hegyi autistákat is tartalmazó, facilitásba távozó baby muflonról. Majd elmondta, hogy miket kéne cserélni a kocsiban, és használt azt szót, hogy gátló. Amiről úgy voltak fogalmai, hogy micsoda, és elkezdtem kiuglizni azt a totákárnak az egyébként rendkívül részletes cikk sorozatára jutottam el a végén, hogy mi a különbség a Gátló és a Lengés csillapító között. Semmi. Igen, én is erre tippeltem volna, hogy az ugyanaz, csak máshogy hívjuk. Van egy népi neve, még egy szakneve. Igen, de innen, hogy a akarsz vágni a szerelőnél, akkor azt kell mondani, hogy Gátló. Még meg kell tanulni a másik autós szót, és akkor egy életre kész vagyok. Nagyon röhögtem, hazafelé hallgattam a Vendégről a, a végének egy régebbi adását, és ott hangzott el. Valamelyik kedves, teljesen idióta podcastoltársunk szájából az a mondat, hogy hát nem lehet mindent megtanulni a világban, úgyhogy ott, ott kötött ki, hogy két-két szót kell ilyen területenként tudni. Például a fotózásnál úgy dönt, hogy ez a két szó, mint megtanul a surlófény és a lencse. A gátlóval a fele már megvan. Ezt <hállás> könnyen találhatunk neked még egy szót, amivel a, az autószerelő ismerőseidet is el tudod kápráztatni. De azt nem tudom, hogy mi legyen a másik szó. Mindegy, figyeljetek, kedves hallgatók, szavazzatok, javasoljatok, jó szavakat keltnek az autószerelőz. Melyik a legautósabb szó, igen? A felülszelepelten gondolkodtam, mert az mégiscsak, tehát minden ilyen összetett szó az egy picit, izé, tehát Esetleg az intercooler az egy olyan népszerű szó. Az egy hűtőszekrény? Nem, azt hiszem nem, de valami turbós, izé. de ne, fogalmam <gül> sincs, hogy pontosan mi az. Csak ugye nagyon sok teherautóra rá írni. Á, igen. A turbos azért semmilyen körülmények, de annál nekem lassúbb autó van. Hát akkor mondhatod azt, hogy az biztos, hogy az interkullerrel semmi baj, hiszen az nincs csak kocsiban. <gül> igen. Beütött a turbójuk, de már szedem rá az aspirint. <gül> Ennyike. Figyelj csak, ha már említettél podcastot, akkor említek én is egyet a múlt heti bénázós lamentálásunk a húsvét fölött, meg hogy az miért egy Vándor már mint hogy vándorló időpontja van neki, és hogy nem tudták egy konkrét dátumhoz igazíteni. Arra egészen hirtelen módon a gomba gombapresszóból gombatibitől érkezett a magyarázat, és nagyon logikus magyarázat ez. Azt mondta, hogy hát azért, mert amikor kijelölték ezt, a, ezt az ünnepet, akkor még nem eh, Juliánus naptáron mentek, hanem, hanem valami Hold naptáron Valószínűleg az emberek, tehát egyszerűen a holdhoz és nem a nap körüli keringéshez igazították a, az idő múlásának dokumentálását az emberek. Egyrészt, és hogy erre visszakérdezett Gomba Tomi, Gomba Tibitől, hogy na jó, de akkor karácsony, az meg miért december 24? Annak miért van egy pontos dátuma? És hát azért, mert az később került be a kánomba, hiszen Jézus születése az nem olyan érdekes, mint Jézus feltámadása. És ez teljesen így van, teljesen logikus is, hiszen a születés az még csak egy ígéret volt. A feltámadás az meg konkrétan a nagy központi cselekedet, amikor valaki magára vállalta az emberiség összes bűnét. Ugye az egy sokkal nagyobb tett, mint egyszerűen csak megszületni. Amúgy igen. Ebben a témában kaptunk egy, jó, egy nagyon jó kommentet is, az meg Tamás hallgatónktól, hogy a húsvét időpontjának elbonyolításában komoly szerepe volt annak is, hogy még véletlenül is es esen egy a pékszak első napjával, hiszen az egy zsidó dolog már mégiscsak hogyan vennék ki magát, hogyha ugyanaznap ünnepelnének. Igen, bár eh, én pont most hallottam, hogy, hogy ezt lehet, hogy múltkor is elmondtuk, hogy Ferenc pápa azt mondta valahol, hogy ő nyitott arra, hogy egyeztessen az ortodox egyházzal a két húsvét összehangolásáról, vagy a katolikus húsvét eh, eltolásáról. Igen, igen, igen, de azért ez még mindig, a, mindig a, a kereszténységen belül marad ez a, a dolog. Egyébként mi is elmondtuk ezt, és Ferenc egy különösen liberális pápa, azért akár honnan nézzük. Abszolút. Már tök normális, egészen szeretető, tök meglepő lett. Úgy, ahogy mondod. Na jól van, ez volt a, a hallgatókkal kapcsolatos mindenféle nagyon sok üzenet, aminek mindegyiknek nagyon örülünk, és egyre bátrabbak vagytok, és egyre többen írtok, amit tök jól köszönjük szépen. De... Most ez elfogyott, kezdhetjük, végre, végre megismerkedhetünk. A tech szakma egyik talán legszebb reklámjával amit kelt, talált. Igen, igen, igen, a Bosch Home a uh, Facebookon támad be az ő hirdetésével, és uh, azt az IoT-t, amiről mi is sokat beszéltünk, én is sokat írtam már, meg úgy általában egy erősen, erősen uh, itt levő trend, azt végre uh, Végre megtaláltál azt, hogy olyan lehet a mindennapi embernek eladni, hogy hogyan lehet szexisíteni, hogyan lehet megoldani azt, hogy egy ilyen távali jazzszons jövőnek legyen az eszköze, hanem az itt és mostnak ö, egy ö, organikusan jelentkező problémájára adott teljesen természetes válasz. A következőképpen hangzik ez a mondat. Bosch Home Connect hűtőddel könnyen kommunikálhatsz mobilról is, ajándig wifi adapterrel. bosch.com távkapcsolatban a hűtővel. Lehet, hogy le kellett volna kattintani ezt a linket, és akkor elolvashatod volna, hogy mi az anyám valagának akarnék én kommunikálni a hűtőmmel, főleg mobilról, amiközben. Tehát a, a, van hozzá egy kép is. A kép azt ábrázolja, hogy itt látható a Home Connect fedőnevű frigider, nyitott ajtókkal, gondolom azért van nyitva az ajtó, hogy legyen valami a képen, mert egy zárt hűtőszekrény az egy nagyon unalmas kocka, tehát így most nyitva van, és előtte áll. Emberünk kezében a telefonja és a telefonon keresztül nézi, hogy mi van a hűtőben, de látszik egyébként ugyanez. <gül> Azért is, mert hiszen nyitva van az ajtó. Azt már tényleg, azt fel se hogy egyébként a félig nyitott ajtón, ha benézzünk, egy egész más hűtő tartalmat látunk, mint a előtte tartott mobiltelefonon a hűtő webkameráján keresztül. Tehát ez valószínűleg egyszerűen egy kamu és a, a Bosnak a központi hűtőjéből közvetít, olyan, mint hogyha a sas fiókákat néznénk a sas fészek webkamerán keresztül. Nos, kérlek szívesen, a boshome.com-on egyébként hosszasan írnak még arról, hogy ezek meglepően egyszerű megoldások, és ettől nagyon okosabbak lesznek a lakásaink, produktívabbak az üzemeink, mobilabbak a mobilitásunk, és rögtön közli kísérjeznek az egész mozgalomnak a Like a a oh. hashtagje. Hmm. Tehát nem lehet semmilyen módon megúszni, majd ifa híreket ajánlanak, illetve elmondják azt, hogy, hogy hihetetlenül egyszerű megoldásaik vannak az élet minden területére. Ideértve a hűtést is, és, és utána elkezdenek terméket listázni. Hogyha egyszer hajlandó voltál beírni, hogy melyik országban laksz, mert ezt szél előtte lekérdezi. A végére talán csak még annyit mutassunk be, hogy mi a tagline, mi a reklám képen a fő felirat. kommunikálja a hűtőddel. Hadd kérdezzek vissza, mi az picájának kommunikálják a hűtőmmel? Hülyék vagytok? De tényleg, mit nem akarok kommunikálni a hűtőmmel, de sehogy se. nem is Nem is értem, hogy miről kéne kommunikálni, hogy mondjam meg neki, hogy hány fokos legyen oda bent a levegő? Vagy mi? Most, hogyha ha a, a hűtőkre vonatkozó oldalig elkattingatsz, akkor, akkor ott a kombinált hűtőszekrények pont alatt e, kedves boss ide kell de benne lesz a adásnapróba, Isten látja a lelkem. Ott az a cím, hogy a bos készülékénél már az ajtó kinyitásától is jókedvre derül. Ez egy nagyon jó funkció, mondjuk. Ha ezt minden tudná. Gyakran én is a hűtőmbe. És ha most működne, tehát hogyha ez minden, minden boss eszköznél működne, hogy kinyitom és röhögök, az szuper lenne. De félek, hogy nem igaz, és lehet, hogy fel lehetne őket jelenteni, hogy vettem egy boss hűtőt, kinyitottam az ajtaját, és nem derültem jó kedvre. Na van. hogy a ha kinyitottad a hűtőt, akkor elmond egy viccet, vagy ki egy sört. <gül> vagy egyszerűen kinéz egy kedves marketinges a boss hűtőmből, és pofákat vág. Látod, látod. Közelítünk. Ugyan egyébként szembesültem azzal a, azzal a háztartási eszköz innovációval, ami tudom, hogy létezik, mert láttam múltkor egy boltban, rámatricázva egy mosógépre. Tudom, hogy az ez az ezt nem tudja, és ellenben soha senki nem akar nekem Facebookon eladni, és meggyőzni arról, hogy költszek már, nem tudom, 60 ezer forint, és vegyek egy ilyen mosógépet. Ez pedig az, hogy be lehet dobni még egy zoknit, miután elindítottad a mosást. Az egy súlyosan király dolog. Igen, bár ugyanezt tapasztaltabb háziasszonyok tudják a kevésbé funkcionálisan felszerelt eszközökkel is, akár mosogatógépről akár mosógépről legyen szó, csak jó erősen kell megrántani az ajtaját, és akkor így kinyílik. És akkor még be lehet tenni. Na, ez az, amit nem akartam, az meg tudom, hogy hol kell felnyúlni az eszközbe, hogy az ember kirángassa belőle az a zárat. Ellenben ehhez ki kell húzni először a konyhapultaló, majd pedig feldönteni. Ezek nem azok a dolgok, amikkel szeretnék élni. Jaj, ne is mondd a hűtő, és egyéb eszközöknek a szétszerelése az... De azt nem mondom, hogy a reggeli rutinom része, de sokkal többször történt már meg, hogy szétszedtem a mosógépet, a mosogatógépet vagy a frigidert, mint ahányszor ezt egészségesnek gondolnám. Ezt abszolút értem. Legutóbb akkor néztem hülyén a mosógépemre, és én a mosógépekről beszélgetünk, azért ezt megfigyeltem, így kívül a vállamon ülő, magamat figyelő kis akármi a fülembe sugta. Igen, mosógépekről beszélsz. <laughs> Szóval ott álltam egy mosógép előtt, aminek lejárt a programja, egy fél órája, írta azt, hogy három perc van hátra. Egy darab fehér volt benne kimosva, amire nagyon szükségem volt, azért választottam a gyors mosást, és amit valamiért nem érzékelt, hogy most már akkor ki lehetne engedni. És akkor azaz, kezdjük el szétszerelni úgy a mosógépet, hogy ezt a fehéringet kiszabadítsuk valamilyen módon, hiszen határidőre megyek egyébként. <gül> és végül kiderült, hogy a szűrőben egy 10 forintos eltávolításával Megoldódik a probléma. Én gazdagabb lettem, egy 10 forintossal és egy félfejnyi őszhajszállal. Aha, meg egy fehér ingel, ami nagyon vizes volt. Meg egy nagyon vizes fehér inged, de akkor még volt előttem 180 km szaladt bármi megszáradt. <gül> és tényleg felvetted vizesen. A francokat bedobtam hátra a hátsó ülésre nap. <gül> Így már értem. Hát ez csodálatos. Ilyenek a nagyon egyszerű ám nagyon bonyolultnak magukat mutató háztartási eszközök az élén a Bosch okos a, a, a következő hírünk arról szól, hogy felrobbant a Crew Dragon, de ez engem nem érdekel valójában, tudom, hogy én tettem ide. Most ez, ez néha felrobbannak, a, ilyen űrhajók, a, a Crew Dragon egy űrhajó. Tehát az van, hogy ez a, az fogja azt tudni, hogy fölmegy, aztán lejön, fölmegy, lejön. Olyan, mint a sikló, csak ez egy ilyen űrhajó. Igen, és egyébként ennek a, az elején, tehát a, a megtörténte után azt hiszem, hogy volt egy ilyen hullám, hogy hú, hú, bajban van el, a maszk felrobbant az űrhajója. És utána viszonylag gyorsan a, az űriperi megmondó emberek, azok így kiigazították a, hát a közvédekedést meg a sajtót is arra, hogy drága barátaim, tesztelés közben felrobbant egy, egy eszköz. Igen, a tesztelés az erre való. Így van. Mármint, hogy bármikor máskor robban fel egy eszköz, akkor el lehet kezdeni verni a tamtamot, de most ennek ez volt a dolga. Jobb lett volna, ha nem robban fel, de így sem nagyon szar. Pontosan. Igen, nagyon vicces volt a hír. Ezért is mondom, hogy nem érdekelt különösebben, mert hogy a hír az volt, hogy a, egy hosszú testorozat végén, aminek kapcsán az űrhajó vagy micsoda fölment, aztán lejött, leszállt, és miután még párszor ezt a leszállása ez gyakorolt gyakorolta, akkor az egyiknél felrobbant, De mint, hogy valami jött elromlott. Nem volt, nem ölt benne senki, még lajka kutya sem, úgyhogy nem olyan nagy katasztrófa azért. Ne vegyük akkor már ide Elomasznak a többi, többi a hétre eső teljesítményét? Hát ide vehetjük, bár akkor, nem, akkor, akkor lassabb vagy hosszabb pályán térünk vissza a kedvenc témánkra a fehér árúra. de oké, okay, beszéljünk ne. Elon <laughs> Elomaszk nyilatkozott, megnyilatkozott. A teszt, most Tesla, Tesla sapkájában tette ezt egyébként, de mit mondott ő? Ő azt mondta, hogy sok mindent mondott. Egyrészt, hogy beleszerelték, vagy beleszerelik mostanak az autójukba a világ legmenőbb ilyen izé, önvezető autós mesterség és intelligencia funkciókat támogató számítógépét, ami kevesebb árammal elmegy, ellenben ugyanannyi tud, mint a Nvidia-nak a csúcs eszköze. Sőt, nem ugyanannyi, hanem sokkal többet azt mondták ők. Igen, aztán erre azt mondta az Nvidia, hogy hát valójában az az előző eszközük, amiről a drága Elon beszél, tehát elképzelhető, hogy narancsokat, narancsokat kéne összehasonlítani. Aztán mondtak erre olyat, hogy igen, de kedves nvd meg tömeget akkor is többet teszik az új is, meg a régi is. Szóval megy a. Kedves gyerekek, fogjátok be a fületeket. Megy a faszszakartozás, hogy melyik számokat kell figyelembe venni, és hogy a szállító személyek száma az magasabb, mint a tér érfogat. Gyerekek, már kinyithatjátok a fületeket. De lényeg a lényeg, hogy tényleg bemutattak egy elég, elég uh, szexinek tűnő hardvert, ami belemegy az autókba. Ez akár rendben is lenne. De nem Elon Muskról lenne szó, ha nem tett volna olyan állításokat, amiket egyrészt már korábban is tett, másrészt pedig amiket nagyon nehéz lesz betartani. Az egyik, hogy azt ígérte, hogy jövő ilyenkorra, és akkor írjuk fel, hogy április 27-e van, már nyugodtan lehet aludni a Tesla kormánya mögött. Pontosabban, hogy addigra már lesz a Teslák, azok önvezető képességekkel rendelkeznek majd azok, amelyekben ez az új csíp van, amit egyébként a Tesla maga fejlesztett. Hát igen, ezt mondta, ezt mondta Elon. Az alvás konkrétan benne volt, most alvásból felkel. És e igen, említette azt is, hogy lehet, tehát fogunk látni olyan autókat az utakon, ahol mármint eszlákat, amikben a sofőrülésben alszik valaki. É, igen, most az alvásról ugye azt fontos tudni, egyrészt, hogy az embernek szüksége van rá, másik pedig, hogy drámai módon megnöveli a reakcióidőt. Nálam például másfél órára ami mindenképpen hosszabb idő, mint amennyire egy váratlan piros lámpa, vagy eléngördülő, tudom én, kecske farmra való reakció igényelni. Hát ha csak az autó nem, én 0,1-jel csorok szépen csendben lefelé lejtőn, akkor egyébként teljesen esélytelen igen, hogy, hogy átleszem a kormányt. Figyelj, de most mit lehet tudni? Még a végén meglepődünk, és Elon esetleg igazad beszélt, nem... Én sem értem, hogy miért lenne ez így. Azért ritkán következett. Hát el. Elég hihetetlen, ha így is volna. De inkább engem csak azt gondolkoztat el, hogy egy ennyire konkrét mondás, ennyire határozott és erős állítás hogy hagyhatja el valakinek a száját, aki már annyiszor megégette magát, nem fél? Vagy konkrétan azt gondolja, hogy semmit nem számít? Olyan, mint hogyha, nem tudom, magyar politikus lenne. Ja, mondok, amit akarok, úgyis senki nem fog vele szembesíteni sol. Elon Musk azért eléggé egy következmények nélküli benne, szituációban van. Ugye ő most ígérte meg ismét, most már szívetet kézzel az amerikai himnuszt és a zsoltárokat énekelve, hogy már tényleg nem fog semmi vitelni, ami esetleg befolyásolhatná részvényár folyamat. Isten a tanulja. Az, hogy erre egyébként egy bírósági ítélet kényszeríti rá már egy fél éve, az egy másik dolog. Eddig nem hallgatott erre. Tehát, hogy ettől a csávótól az, hogy bármit mond. hogy azt mondja, hogy holnaptól a Holdon fog farolgatni a Teslával, bárki bármit mond, az is kiszöghetne a száján. Csak mennyire visszafogott ő, ennyire szerény. Vendéglő a világvégén podcast Bélája mondta azt talán a legutóbbi adásban, hogy szerinte Elon Musk elszakadt a valóságtól. És azt gondolom, hogy neki ebben teljesen igaza van. Az gyanús, hogy Elon Musk elszakadt a valóságtól, és egyre furább. Igen, ez teljesen benne van. Mi egy idézetet kell mindenképpen elmondanunk ebben az adásban tőle, mert ez ebben benne van az, hogy olyan legyen, mint az a talán IBM igazgató, akit a mai napig cinkelnek, mert nem volt birtokában adatoknak, és nem látta az exponenciális növekedést, és emiatt mondott valamit, ami ott, is akkor logikusnak tűnt. Mármint, hogy a világban akár 10 számítógépre is szükség lehet majd a következő nem tudom, húsz évben. Azt mondta Elon az ő szájával, minden most gyártott Tesla gépjárműben benne van minden, ami szükséges a teljes önvezetéshez. Egyetlen egy dolog van hátra, javítani a szoftveren. Igen. Tehát, hogy a, a hardveres kapacitás már megvan, csak mi kell írni egy szoftvert, ami ezt részben ki tudja használni, részben meg, ami tud önvezetni autókat. Igen. Igen. Egyébként azt sem tudjuk, hogy a hardveres kapacitás megvan, hiszen nem tudjuk, hogy ez mekkora. De jó, Elon, fogadjuk el esetleg a Elon rálát erre és egy kockás papíron, vagy egy szalvét a kiszámolta, hogy hány teraflopra van szüksége. Azért gyanús, mert hogy a Ver, a nem a Verge, hanem a Wired megkérdezte ennek a projektnek a vezetőjét a cégen belül, aki benon névre hallgat, hogy hogy állapították meg, amikor három éve elkezdték tervezni ezt a chipet hogy milyen számítási kapacitásra lesz szüksége három év múlva az autóknak ahhoz, hogy vezetni tudjanak. És a, ez az ember, ez a veterán chip tervező ez azt mondta, hogy hát ö, ö, megnyoltuk az olyunkat, és a szél felé fordítottuk. Szóval, hogy hasraütés alapon, kb. ez tehát nem a konkurencia, mondta ez hanem ők maguk. Úgyhogy igen, azért ez lehet, hogy ez, ez nem biztos, hogy minden elemében igazzá fog válni ez a hírnek látszó ígéret. De hát hajrá, lássuk. Én örülnék neki, hogy el elannak lenne igaza. Mindjárt örülnénk, nem? végre önvezető autók árasztanák el az utcákat. Nekem nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban még. Kezdve a erőforrások rendelkezése állásával. Úgyhogy akár igaza is lehet, először azokat a kérdéseket azért valaki válaszolja meg. Ezt egyszer végig kéne beszélni valakivel majd, akár adásban is. Hát figyelj, rendszeresen szoktunk ígéreteket tenni arra, hogy bizonyos témákat végig beszélünk szakértőkkel, aztán mi lesz belőle általában, de Egyet értek, hogy ezt érdekes lenne beszélni. Igen, hogyha esetleg kedves hallgatók, köztetek van önvezető autós mérnök, aki emellett a véres gyémántok és a konfliktus fémek szakértője, és el tudja mondani, hogy van-e a földön elég lítium telefonszámunk, ismert egy 800 metiheteor. De inkább írjátok a e mailt mert aztán tényleg nálunk söröki. ki. Na jól van, mondjuk el, hogy még mi az, ami félre csúszott az elmúlt hetekben, vagy mik, mik azok a nagy álmok, amik összetörtek. Még egy dolgot el akartam mondani az, hogy azt hiszem, kicsit várom, hogy legyenek elommaszkos viccek. Még egy jó elommaszkos viccet nem hallottam. Önmagában már, ha valaki egyszer azt összevágná, hát mindenünk van, deepfékünk, minden szarunk, hogy elommaszk ott áll, mondjuk Kennedy elnök mellett, megkocogtatja a mikrofont, és mondja, hogy a szökési sebesség ismert, a hold helyét tudjuk, tehát itt de más csak fizika. <gül> tudjuk, hol van a mamut szíve, obszidiánunk van. Mondjuk szerintem akkor még nem tudták, hogy hol van a mamut szíve. Vagy tudták? Figyelj, mondjuk elég sok mondta. tehát az első mamut szétszerelése után már lehetett fogalmuk a szíve, szívének a helyéről. Igen, az első magától öregségben elpusztult mamut szétszerelése. Igen, igen, igazad van. Más kérdés, persze az orvostudomány a szívnek mikor mit tulajdonított, hogy az hogyan működik. Különösen ez az, érdekes, a elég... az obszidian orvos tudomány. Ráadásul, igen. No de, hát akkor mi halt még meg? Vissza a fehérjáruhoz, kedves türelmetlen hallgatóink, aki szeretett volna japán ruhahajtogató robotot venni, hát az sajnos elkésett 16 ezer dollárért amennyiben ez a készülék került volna, most bármi másra használhatja felvehet, vehet mondjuk állampapírt, vagy hajtogathat belőle papírrepülőt. Nem csak, mert... mert, mert hogy... De mond! Mert, hogy a Seven Dreamers nevű cég aminek a Foldimét nevű mesterséges intelligenciával működő. Na az nem men csődbe. a Foldimét az nem men csődbe, hanem az ő versenytársa, a Laundroid. Na az viszont igen. Várjál, igen, a Seven Dreamers med csődbe. Aki a Laundroidot gyártotta, jogos? Így. Igen, aki úgynevezett t-shirtet hajtogat, ellenben nem gombolcol zaknit, tehát egy embernél elmegy mindig sokkal butább. Igen, és hogyha megtekinted a műszert magát, ami egy kúron egy tükrös szekrénynek látszik, és pólókat hajtogat bele össze, iszonyú lassan, nagyon bonyolultan, és ilyen elképesztő mechanikus, nem tudom, robotkarok vannak benne, meg minden. Szóval igazándiból szerintem lényegében bárki gondolhatta, hogy ez csődbe fog menni ez a vállalat, és most megtörtént. Mert hiszen, hogyha atomrakétával akarunk pólót hajtogatni, akkor várható, hogy ez így nem fog, nem fog elegendő traction mutatni ez a startup, de az végülis csodálatos, hogy a versenytársa meg még mindig vadul hajtogat, eh, nagyon bonyolult mechanikus rendszerekkel, eh, ami igazán fura viszont, hogy a Laundroidról elmondták annak idején, hogy abban minden volt, deep learning, meg electric vision, meg amit akarsz, ahhoz, hogy összehajtogasson a nyomorult pólót, és hogy igazán egyszerűbb lett volna, hogyha az ember hajtogatja. Tudom, hogy én szoktam pont az ellenágálni, hogy ezt, ezt mondjuk, mert ezek az eszközök nyilván nem kereskedelmi forgalomban szánt valóban ezt terméknek tekintett dolgok, hanem ilyen technology demonstratorok, de még akkor is azt nagyon visszásnak találom, hogy a pólóhajtogatásra elhasználunk ennyi energiát, műszert, alapanyagot, szaktudást hagyjál már, inkább hajtogassanak az emberek, és tessék ezeket az erőforrásokat átcsoportosítani a klímaváltozással. Jó, köszi! Az, akire egyébként, hogy van az a, az a mondás, ami valamelyik ilyen kommentátortól származik, a szemetebbek, tehát az érdekesebbek, tehát az okosabbak közül, hogy a startupok egy része az arról szól, hogy fiatal férfiak elköltöznek az anyugtól, és valahogy megpróbálják automatizálni azt, amit a kedves ma megcsinált. Esetünkben a pólók behajtogatását, ellenben a zoknik nem begombolcolását. De hogy ez pont nem egy amerikai startup volt, hanem egy japán, ami érdekessé teszi nekem. A másik, hogy pont ma láttam azt, hogy egyikén ilyen kis szolgált, egy emberes vagy két ember szolgáltatásomnak a vezetője verte a mellét, hogy azért abba informatikai szolgáltást üzemeltető emberként vicces belegondolnia, hogy 21.374-del a fizető Userrel már is, mint a Slack, a Lyft, az Uber, a Tesla, vagy a Pinterest, vagy ezek egyes összeadva. És értem, hogy miért, miért szemétség, amit csinál, vagy miért, miért arcátlanság, hol lehet belekötni ebbe az állításba. Ugyanakkor például az, hogy éves szinten ilyen 140 150 milliókat veszít a Slack, az tényleg lenyűgöző. Ami, akárhonnan nézzük, egy chat-szoftver. Látod, ezt is végigbeszélhetnénk egy szakemberrel. Mármint egy pénzügyi szakemberre, hogy megértsük egy kicsit, hogy miért is van ez az üzleti modell a világban, és hogy hogy, hogy hogy racionális, mert mégiscsak annak tűnik, nagyon sokan gondolják racionális megközelítésnek ezt a megközelítést. És valahogy ráadásul úgy, hogy most már szerintem abban mindenki belenyugodott, hogy a az azt se fogja visszatermelni ezt a sok veszteséget de nem az van, hogy mindenki lottózik, és a végén egyszer csak lesz egy új Facebook, vagy valami hasonló a világot elkúró ellenben csak pénztermelő cég? Én ezt szoktam állítani, de ugye ezek már nem a lottok. tehát amikor valaki egy korai startupba, vagy korai fázisú startupba befektet, az lottózás, igen, nem is lottózás, hanem ahogy én szoktam szeretni gondolni erre, egy intellektuális verziója a lottózásnak, ahol egy kicsit több esélyed van, valamelyest a a tapasztalatad is számít, hogy megítélje egy adott ötletet, és hogy abba befektetni érdemese vagy sem. Hajnal vagyok a lottozást lóversenyre csinálni, ahol lehet ezt hinni. Na mondjuk, akkor igen, a lóverseny ez egy nagyon jó példa. De egy Slack esetében, ami már egy hatalmas vállalat, sok száz, sok ezer alkalmazottal, ott el lehetne, ott nem is tudom, ott már talán inkább csak az történik, hogy mindenki fut a pénze után, és azért kap újabb befektetési köröket, hogy ne kelljen becsokni, mert akkor mindenki ott maradna a return nélkül. Hát nem tudom. Jó lenne, hogyha ezt egyszer megtanítana minket arra, hogy valaki, hogy hogy kell ezt érteni, és miért jó ez nekünk, embereknek. Mm. Most ugye ráterhelik a kis befektetőkre majd egyszer csak, hiszen a, a Slack a, az IPO-ra, tettős tőzsdérvonulásra készül. Lehet, hogy simán egyszerű lenne a nyugdíjlapokat kirabolni mondjuk egy Smith wesson Hát kevesebb erőforrás lenne hozzá szükség, abban igazad van, amúgy meg a fene tudja. Azért Há, nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem, nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy a slack van egy olyan üzleti terve, amiben le van írva az, hogy 2046-ban végre azért leszünk, null pozitívak leszünk, és onnantól kezdve elkezdjük visszatermelni azt a pénzt, amit belénk tetszettek tenni. Hát még milyen összegenként kezdik el? Tehát, hogy a... hamarabb fújódik fel a föld, mert nap vörös óriássá, mint hogy a Slack azt a pénzt 10 dolláronkét részszáhozza. Erre szokott az lenni a válasz, hogy valakinek szükség van a, a Slacknek az értékére, arra, mondjuk arra a közösségre, aki használja, vagy arra nem közösség, inkább csak közönség. -e, és, hogy, és hogy kifizeti mindezt a pénzt, tehát hogy, hogy a, az értékelése a cégnek, ami ugye azon múlik, hogy mennyi befektetést kapott, azt mondjuk egy nagy mamut például a Facebook kifizeti, és így végül is mindenki a pénzénél lesz, sőt, még keres is rajta, egyszerűen azért, mert a Facebooknak megéri, hogy azt a nem tudom hány millió, vagy hány százmillió embert, aki a slack használja, azt a saját kertjén belül tudja. Na, ebből egyébként egy rohadt jó izé lenne, botrány lenne. Tehát, hogy melyik felelősen gondolkodó cég mondja azt, hogy drága barátaim, a belső kommunikációs eszközünk, ami egy Slack nevű cég volt, azt megvette a Facebook. Minden megy tovább, ezek az emberek megbízhatóak. <gül> abból lehet, hogy tényleg csúnya, csúnya botrány lenne, de, de abból is, hogyha mondjuk a Biden venné meg, vagy a SoftBank. Nem? Tehát, hogy ezek a, ezek a távol-keleti befektetők is nagyon ijesztők lennének. A SoftBankból talán kevésbé, de ők nem üzemeltetnek igazából, ahogy én emlékszem. Nem, hát. Tehát ő, ő befektetésben vannak benne mindig Hát azért az biztos tudják mondani a cégnek, akiben aztán befektettek praktikusan, akit megvettek, hogy jó, de akkor mostantól léci, léci, vegyétek a rútereket a huawei jó? Ezek olyan rúterek lesznek, amik továbbítják a beszélgetéseiteket a kínai államnak. Never mind. cserébe ingyen van az első 10.000 üzenet. Várj, a SoftBank az Japán. Jó, tudom, Bár tudom. Vár a de... kínai befektetéseik. Igen, de akkor maradjunk, nem tudom, a Bidens-nél vagy a Tencent-nél. Uh, igen, az egy, az egy kicsit cinkesebb lenne. Na de van még bedölt cégünk, ez, ez speciális sajnálom. Yeah, ezt én, én is sajnálom, ezt imádtam. Ezt az eszközt én szerettem. Én is. Uh, annyira nem, hogy vegyek magamnak, de annyira igen, hogy sajnáljam. Mégpedig az a Jotafon nevű orosz gyártmányú uh, androidos egy játó cég. Telefonkészüléket pedig. Igen, igen, igen, halt meg. Ez az a az az eszköz volt, aminek az egyik oldalán egy LCD kijelző volt, a másik oldalán pedig egy e-papír. Tehát a telefon hátoldala az egy e-papír kijelző volt, ahol mondjuk lehetett telkönyvet olvasni, meg állandóan kielezte a fontosabb információkat minimális fogyasztás mellett napfényben is jól olvasható módon. Csodálatos volt a Jotafon. De sajnos lesz, a két telefonjukból, amit az idők során kifejlesztettek, összesen 75 ezer darabot adtak el, ami hát azért elég kevés. Igen, nyertek díjat egyébként a készülékkel, tényleg szép volt Kínában, és adtak egy párat belőle, de hát bőven kevés ahhoz, hogy, hogy életben maradjanak. Hát legalább megpróbáltak. Gondolom, ők sem abban bíztak, hogy, hogy ők lesznek az új HTC, hanem abban bíztak, hogy megyünk az elnyert, befektetett pénzekből addig, amik menni tudunk, az alatt kitanulunk egy csomó okosságot, és aztán azt a következő startupunkban majd kamatoztatjuk. Szóval szerintem nincs nagy szomorúsága a jotafon vagy legalábbis a Jotafon körében. Az lehet, hogy a dolgozók azok most egy kicsit fejvesztve keresnek maguknak új munkáját. Hát meg ami szíves, hogy szegény e-papír sosem, sosem tud betörni igazából a mainstreambe. A Kindle olvasókkal is úgy a szélén maradt a dolognak, a Jotafonnal megint nem. Monitort terveztek vele időszámításunk előtt, de hát abból sem lett semmi. Pedig ilyen dokumentumolvasó monitornak teljesen jó. Aminek amúgy örültem, hogy, hogy Raspberry Pis, meg Arduino-s, meg ilyesmi barkács projektekhez már lehet kisebb papírokat venni, úgyhogy előbb-utóbb csak eljut oda, hogy, hogy olyan kütyükbe, ahová nem kell iszonyatos képvicsítés, viszont nem árt, hogyha keveset teszik, és hogyha jól néz ki, és hogyha tud megjelenni, de nem fekete-fehér műalkotásokat a falon, akkor oda talán még becsúszhat. Hát ugye azért a, a, a Kindle-re nem mondanám, hogy az nem tört be, mert azért az betört, de a többiben mindig az ad van, és nagyon várnám azt a képkeretet, ami, ami fekete-fehér, illetve szürke-fokozatos műalkotásokat jelenít meg a falamon, és változtatja azokat. A Kindle azért mondok egy számot: 2018. február 1-i becslés, röhögni fogsz az intervallumon, 20 és 90 millió darab között. Ó, oh, az nem olyan sok valóban. Az egyáltalán nem, nem, nem, nem lett akkora uh, robbanás az ebuk olvasó eszköz, mint amekkora lehetett volna? Őszintén szóval olyan hihetetlennek is hangzik, hogy csak ennyi, mert ehhez képest azért természetesen nincs eszközről van szó, de azon belül meg elég alap, vagy sok, sokan használják. Na jó, de hogyha ez a szám, hát akkor ez a szám, akkor én meglepve nézek, mert az biztos, hogy az összes többi e-papíros könyvolvasót gyártó cég az összesen nem adta el ennek a tizedét se, abban szinte biztos vagyok. Igen, csak bejöttek a közepén a tabletek, ami, aminek volt egy olyan ígéret, és a pont a múltkor kerestem elő, mert találtam egy fotót a, a lemezemen, amelyen Christopher Madhaisen meglájkolja az Origo bál is egy posztját, és ez pont egy teszt volt, olyan, olyan eszközöket néztünk meg, mint a Motorola Zoom, és hogy akkor, amikor a Motorola Zoom ment, akkor, akkor ilyen perspektívikus eszköznek tűnt a tablet. Tehát ez a, volt az egyik oldalról, hogy hú, ez lecserél a számítógépet, mert hiszen mindent lehet rajta csinálni, és kisebb, könnyebb, szexi akármi. Erről kiderült, hogy nem így van. Meg volt a, hát ez az összes speciális, speciális eszköz feleslegesét teszi, hiszen pont úgy lehet rajta könyvet olvasni, mint, mint egy Kindle-on. Ez meg majdnem így van. Ezzel a, ez a kettő úgy szerintem ütközőpályán mozgott elég hosszan ahhoz, hogy, hogy pici blokkolják egymást. Hát igen, ugyanarra az igényre adtak választ, csak másképpen. Én nem gondolom azt, hogy a tablet halott lenne, vagy hogy a tablet felett már elmondhatunk egy gyászmisét. A tablet nem hozta azt a, azt a növekedést, amit egyébként nem is a gyártói vártak tőle szerintem, hanem inkább csak a, nem tudom, az újságírók, vagy akik kommentálták az iparnak ezt a lépését de az való igaz, hogy még az várat magára az a pillanat, amikor végre csinálnak egy jó tablet operációs rendszert, ami, tehát hogy a, nem, a, nem a telefonos operációs rendszert próbálják a tabletre ráhúzni, mert hogy igazán csak azért nem használható elég jól, mert hogy, mert, hogy hiányzik belőle az a képesség, ami legtöbb laptopban megvan a könnyen, és gyorsan kezelhetőség, és a a feladatok közötti gyors váltás meg a feladatok párhuzamosításának a képessége, és ez csak a szoftveren múlik, a hardware már rég odaért bőven kényelmesen. Na ezt egyébként nem hagyom, hogy most ezt ráverd a, a sajtóra. A tablet az összes gyártó azzal a PR-rel adta ki, hogy uh, itt a jövő eszköze, amit az összes science fictionben láttál, és egyébként is a laptop egy öreges dolog, amit szét kell nyitni. Uh, Nincsen neked arra szükséged, drága barátom. Mentek utána egy darabig az elemző cégek is. És akkor ehhez képes mondjuk van itt egy ö, szám előttem, csak nem látom, hogy melyik. Ö, második, második negyed év ö, 2018, nagy hirtelen IDC szám, 33 darab milliót adtak el tabletből. Hát az nem sok. Hát az nem. Igen, bár ezt nem a Kindlenek nek köszönheti, hanem sokkal inkább a, a telefonok méret növekedésének és a, a, annak, hogy azok is jók mindenre. És igazándiból... Az emberek sokkal jobban megbékéltek azzal, hogy ha nincs sen nézzék a, a Facebookot, meg az Instagramot, és ne akarják 10 vagy 11 nézni. nézni. Igazán eg egész, egész képből persze kivettük a az iPad-et, ami egy annál izmosabb, meg annál okosabb eszköz, mint az összes többi tablet. De mondjuk ez egyértelműen az Androidnak a sara. Igen, igen, igen. Én itt is azon szerintem, hogy nem, a nem az iPad okosabb, meg erősebb, mert most már tök az androidos eszközök is, hanem hogy, a, hogy az android maga az nem támogatja igazán a tabletes használatot, tehát nincs egy jó válasza arra, hogy megnő a képernyő kétszeresére, míg az iPad-nek van, mint az iOS-nek van. Sokkal inkább. Hát igen, ezért mondtam azt, hogy, hogy ez, a, ez a terület leginkább egy, egy rendes szoftverfejlesztést vár szerintem, vagy egy olyan operációs rendszert, ami nem egy nagyobbra fújt okos képernyőről, szól, hanem a, a tablet egyedigényéről. Szerintem jól tapogatnak a gyártók a körül, hogy mire van szükség. Tehát igazán azért a vezetőgyártóknak az eszközei, értem ide az Apple tableteket, a Microsoft Surface-t, meg talán most már lehet azt mondani, hogy egy-két Samsung eszközt is, bár abban azért nem vagyok biztos. Szóval, hogy, hogy ezek így kezdenek egyre jobbak lenni, mármint egyre átgondoltabbak, önállóbbak, és az viszont igaz, hogy talán még a feladatukat nem találták meg, vagy billentyűzet nélkül nem mutatják, hogy mire lennének jók. És akkor ez azért mondok még egy számot, ez meg a, a lifewire on találtam, és tavaly szeptember, tehát tavaly novemberi, amely szerint az Apple a 2010-es első iPad bemutatása óta 360 millió darabot adott el. Jú, az nagyon kevés. Az sem sok? Hát az nagyon kevés, hát annyit egy márka ad el az ő egy mobiltelefonjából egy év alatt. Mert a mobiltelefon egy olyan eszköz, amiről egyértelmű, hogy mire való. Igen. A tablet az egy olyan dolog, amit hogyha a mobiltelefonod van, akkor esetleg megveszel, ha csak tableted van, akkor meg vagy lőve, és így tovább. Nem utálom én a tabletet, csak nagyon nem szeretem. <gül> Ez azt jelenti, hogy utálod. Nem, tök nem láttam már profi tablet használó embert, aki tableten képes élni, és mindent megcsinálni olyan sebességgel, mint ö, én mínusz. Hosszú dolgokat írni, mert azt nem csinálja. De hogy saját kétszememben látom, lehet élni ezen a platformon. Hát sőt, az egy iPad Pro, egy billentyűzettel, az tényleg lényegében mindenre jó, amire az átlagember használni szokott ilyen eszközöket, csak a olyan sokkal drágább is, mint azokat az eszközök, amiket az átlagember ezekre a feladataira szokott használni. Visszértünk az adás elején megkezdett parizervítához. Igen. Amennyiben, hogyha a tabletből a Parizert vesszük meg, akkor akkor azt a végén tévétával intonok fogjuk használni, mint én az enyémet. Így. Vagy még inkább, akkor inkább veszünk egy laptopot. Laptop nélkül élet nincsen. Hát ma már nem nagyon, igen. Na de, aki egyébként szopuágon van még, a drága, kedvenc cégünk, akit pedig hát próbálunk szeretni, csak hát olyan rahat nehéz, a Samsung. Én nem szoktam próbálni szeretni, inkább azt érzem, hogy ő türemkedik be az én abba a zónában, ahol a szeretés zajlik. De ez most azért érdekes, mert pont azzal az eszközével szopik, ami ezt a, ezt a tablet vagy telefon kérdést igyekszik egy gordiusi húszárvágással át. Ú, kerestem egy harmadik közhelyet, de nem sikerült belerőltetni átmetszeni. Ez ugye a Samsung Galaxy Fold. Igen, aminek tulajdonképpen örültünk, mert a halálosan unalmas, kecsetek fel, ha történik valami ö, okostelefonpiacot, azt akár reenergizálhatta is volna. De nem, tette, te helyett a Samsung garröhög most a félvilág már megint szegényen. És azért próbálom egyébként szeretni ezt a céget, mert egyrészt amikor józanak, akkor jó telefonokat gyártanak. Tehát lehetnének ők az androidos világnak a, az Apple-je, csak valahogy sem jön össze. Hát pontosabban sokszor belefutnak pofonokba, vagy a én többször, de azért szerintem mondjuk az utóbbi egy évvel ezelőttig ők voltak az androidos világ apple csak aztán most jött egy-két kínai gyártó, akik nagyon látványosan igyekeznek lenyúlni, vagy szóval látványos lépésekkel igyekeznek lenyúlni ezt a címet. Ferenc, ők az egyetlen mobiltelefongyártók megoldották azt, hogy a csústelefonjuk magától így jól Hát ezt mondom, igen, hogy belefutottak néhány nagy pofonba, meg most abba is, hogy a fold, ami ugye az összehajtható, ez a kihajtható telefon, ami összehajtva egy telefonméretű dolog, kihajtva meg egy kisebb vagy olyan fura formájú tabletté változik. És hát igen, sajnos az történt, hogy a tesztkészülékek, vagy az első sorozatot, hogyha kihajtottad, akkor némi esély volt arra, a némi, a némi itt elég nagynak számít egyébként. Hogy, -e, hogy valahogy ott a, a folding mechanizmus, az ott be, ott kicsit kicsit belerottyant az LCD-be, és azt hagyja szétfolyni, és eltörni, az tényleg elég ciki. Pontosítanak két apró dolgot. Nem a mechanizmus törél a kijelzőt, hanem az, hogy hagytak egy 7 mm-es a kijelző és a folding mechanizmus között a tetején, és egy, egy valamivel kisebbet az alján. 7 mm. 7 mm, ezt írta az Az rengeteg. Uh Az iFixit, ahol dolgok be tudnak jutni, például az úgynevezett zseppiszok, amik aztán megfeszíti a kijelzőt, amikor kinyitod. Ezen nem is lenne baj, hogyha nem az egyetlen kijelző technológia, ami elbírná az, hogy hajtogatható elektronikát gyártsanak belőle, az az OLED lenne, ami egyébként ultrasérülékeny. Uh -huh. Tehát hagyományosan azt betekered jó vastagon Galaxi, gorillaglászba, és imádkozol, hogy ne sérüljön meg, mert ha megsérül, akkor KO az egész. Na, itt ilyen nincsen, hiszen a gorillaglász nem ha hajlik. Raktak rá egy, egy védőréteget hajlós anyagból, ami úgy nézett ki, mint egy védőfólia, amelyet egy pár, pár teszttelefon úgy semmisült meg, hogy a, az újságérók leszették a védőfóliát, nem tudván, hogy ez a kijelzőnek a felső rétege. De a zseppiszak dolog is törte a kijezzőket viszonylag rendesen. És most várunk arra, hogy az április 26-ára először bejelentett bemutatása, vagy piacra dobása, most 27 van, mikor az adást felvesszük, az mikorra csúszik. Az AT&T-től kiszivárgott egy július eleje. De annyi idő alatt, hát maximum úgy lehet ezt a hibát megszerelni, hogyha nagyon sok korai betanított munkás sziloplaszttal benyomja a 7 mm-es részt, és imádkozik, hogy nem esik ki belőle a gumidugó. De ragasztanak rá egy ilyen kis üzét, ilyen textil csíkot. Igen, igen, vagy építenek rá busz, buszmegállót OSD, osb lapból <gül> Körülbelül olyan a megoldás, nyilván. Tehát nagyon, nagyon kínos a dolog. Megint az van, hogy valamit piacra dobtak az előtt, mint kész lett volna. Igen, és szerintem nem is a nagyon kínos. De, de jó, de kínos azért ezt ilyen, ilyen hangzatos fiaskó. De valójában meg egy annyira új dologról beszélünk, hogy, hogy azért az nem ciki feltetlenül, kiderül róla, hogy nem jó. Az viszont látszik, hogy igen, arra nem volt idő a termékfejlesztés során, hogy, hogy ezt kipróbálja valaki ezt az eszközt. Igen, képzőjük azt a szituációt el, hogy, hogy ezt a telefont hamarabb akarták piacra dobni, mint ahogy az elnök vezérigazgató hazavisz az unokáinak játszani, hogy túlél egy hétvégét. Hát igen, ez, ez, ez, a, ez a probléma ezzel a történettel, mert azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egy bármilyen teszt folyamat során ne derült volna ki ez a hiba úgy, hogy a, aztán, amikor az előrendeléseket kiszállították, akkor egyre másra jelentkeztek az emberek. Tehát nem úgy volt, hogy egy valakinél megtörtént a probléma, mármint a kiállző törés, hanem hogy nagyon sokaknál. Igen, ezt el, elkapkodták egy kicsit. De ugye lehetett volna azt is csinálni, hogy azt mondják, hogy az, az első hajtogatható Samsung telefon, és aztán amikor megkapták volna az emberek, akkor kiderült, hogy nem hajtogatható, vagy hajtogatható, de nem úgy néz ki a, a két félnek az össze csatlakozása, mint ahogy a korábbi reklámrajzokon lehetett látni. És akkor tehát elkönyvelnénk őket gonosz marketingeseknek, de nem mondanánk azt, hogy a dolog nem működik. Ezzel szemben a Lenovo úgy tűnik, hogy most már egy éve valami olyan stratégiát követ, hogy nagyon hangzatos dolgokat kommunikál, amikor aztán kiderül, hogy lényegében átverések. Azért... Mit csináltak ezek a drága emberek? Tudjuk, bejelentették a Z6 Pro nevű csúcstelefonjukat, ami most fog kijönni a napokban. Ebben egy 100 megapixel... 100 megapipsz... Na, mondjuk ki együtt. 100 megapixel. 100 megacipszer. Így. 100 megacipszeres kamera van benne. Ezt mondta Lenovo és akkor most kiderült, hogy hát nincsen benne 100 megapixeles kamera, vagy nem tudjuk, hogy hogy értették, van benne 4 vagy 5 kamera, amiket ha összeadjuk a felbontásukat, akkor biztos kijön a 100 megapixel, és biztos van benne valami szoftver, ami azt csinálja az öt kamera képét össze és így egy ilyen hamis 100 megapixel tárt elő, de hogy ez a 100 megapixel, ez lényegében hazugságnak bizonyul. És a Mr. Who's csatornán láttam azt a, azt a videót, ahol a, a házigazdája arról elmérkedik, hogy érdekes, a Z5, ami az elődje volt, az meg azt mondta, hogy 4 terabájtos tároló kapacitás van benne, és valóban volt egy online, tehát egy felhőtároló megoldás beépítve, és valóban 4 terabájt járt telefononként a felhasználóknak, csak azt felejtette el a... Lenovo hozzátenő, de ez nem a telefonban van, hanem a felőben és fel kell tölteni a dolgokat. Mint hogyha most folyamatosan ezt tolnák, még azt is láthattuk, hogy amikor először bejelentették az éhatot, 6 ot illetve az éhat 6 Pro-t, akkor ez egy teljesen káva és nocsmentes készülékként volt bemutatva a sajtónak kiadott rajzokon, amiből aztán egy Hát egy olyan kicsit azért kávás, főleg az aján és a tetején kávás, és a tetején egyébként egy cseppalakon ottcsal is rendelkező telefon lett belőle. Úgyhogy azt is bekamúzták, hogy egy teljesen sima kijelzőjük lesz. És csak azért gondolkoztatott el ez az egész, mert hogy már megint itt, tehát egy újabb területe az életnek, ahol valaki megengedheti magának, hogy teljesen össze-vissza beszél. Pontosabban úgy hazudik, mint, mint a könyvül olvasná, és nem lesz igazán nagy baja neki ettől. Igen, lényegében úgy hazudnak, mint a vízfolyás. Igen, és ez szerintem rosszabb, mint amit a Samsung csinál. A Samsung, az kicsit korán kibocsát termékeket, amik néha csúnya lyukra futásnak bizonyulnak, de ez a teljesen átlátszó hazudozás, amit a Lenovo nyom, hát ez nagyon, nagyon ciki. Ez persze azért mondjuk én nyugodtan, mert nem veszünk Samsung termékeket egyébként. Igen, az igaz. Hát elképzelhet, hogy ha esténként én töltöttem volna igési takaró alatt a telefonomat, akkor erősebb szavakat használnék rájuk. <gül> Oké, okay, ez igaz. Ugyanis viszont valami, amikor az adás elején a hazauzással mondtál valamit a magyar politikusokról. Mondtam ilyet, igen. Igen, amiről az jutott eszembe, hogy én olvastam egy interjút a, a magyar hangba, Ungár Péterrel. Igen. Aki ebben az interjúban mondta azt, hogy ő meleg egyébként, amit hát azt ami mindenki tudott egyébként a magyar politikában. De ennek az interjúnak nem ez a lényege. És hogy Amennyire egyébként nem kedvelem én azt a csávót, ez egy annyira jó interjú. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha felkerül majd a magyar hangnak az oldalára, akkor olvass el. Például az újságíró megkérdezi azt, hogy, hogy melegek nem, azonos nemű párokörökbe fogadásával kapcsán mit gondol, és miért megy bele ezekbe a, a vitákba, és erre ad egy olyan választ, amit én eddig még nem hallottam, és nagyon tetszik. Mégpedig azt, hogy Magyarországon az, hogy egy nemű emberek nevelnek gyerekeket együtt, az amúgy bevet gyakorlat, csak ez nem úgy néz ki, hogy vagy nem feltétlenül úgy néz ki, hogy két leszbikus nőrökbe fogad egy gyermeket, hanem megoldják más, hogy legyen gyerek. És erre a rendszer már nem lát rá, tehát ez létezik. Ami szerint ennél is gyakoribb, hogy amikor szülők elválnak, vagy az édesapa meghal, akkor utána a gyerek ott marad az anyukával és a nagymamával. És ezek ugyanúgy gyerekek egyébként minden más szempontból, mint ahogy gyerekek az összes többiek is, egy férfi és egy nő boldogan nevel, amíg boldogan nevelik. Tehát nem kéne eltolni ezt a kérdést a, a, a melegség felé, és nem kéne a család újra definiálásával foglalkozni, mert tök más érrendszerek is vannak, amiket fel kell mérni. Hogy egyáltalán fel kell villantani, hogy ezen gondolkodjon mindenki, aki ellenzi az azonos nemű pároknak a, az elismerését. Igen, meg utána persze nézze meg a KSR-statisztikát arról, hogy a tipikus magyar család a szány áll. Igen. Egy ritka jó interjú volt, nagyon, nagyon meglepett, és azóta újság mindenkinek, hogy akármit is gondol erről az emberről, mindenképpen olvassa mert legalább még két kérdés, amiben ilyen tisztaságú dolgokat vet fel. Nekem kedvet csináltál hozzá, én el fogom olvasni. A magyar hang meg egy jó újság annak ellenére is, hogy mindegyikben van egy Puzsi Robert publicisztika, az például jó a csalamád és polcra az üvegek alá. Na jól van, kint kell még elverjük a partma, Kelt. Mit gondolsz? Hát, hát, hát, hát. Hogy állunk mi idővel most éppen? Arra, hogy még két-három kellemetlen tényt közöljél Zuckerberg új podcastjáról, vagy a, általában a podcast világ legnagyobb híréről, azt szerintem belefér. Jó, hát akkor Mark Zuckerberg, Tech and Society with Mark Zuckerberg című podcastját, azt mindenképpen újságom nektek, kedves hallgatók. Amennyiben ti nehezen aludtak el, Kínos az álmatlanság. a számra nézzétek a fél órán kéte éjszakai buszokat az utcán. Hosszú sétákat tesztek a csillagok alatt. Nektek csinálja a Mark barátunk ezt a podcastot. A csávónak már a hangja is altató. Emellett, amennyire emlékszem belőle az első 10 percre, mielőtt beoludtam volna rajta, nagyon csúnyán, nem is túlzottan érdekesed. Hosszú körmondatok, mondja pont ugyanazokat, amit korábban nagyon hosszú mondatokban írt meg a Facebookon, ápolt bejegyzéseiben. Ez a csávó az nem az, akit kommunikációs feladatokkal kellene megbízni. Ennek ellenére, hát éppen hogy csak tévéműsorra nincsen már, de szerintem hamarosan elhozza nekünk ezt is a sors. Minden esetre belehallgatni érdekes. Vagy izgalmas, vagy legalábbis rendkívül divatos emberekkel ül lebeszélgetni, ettől nem lesz sokkal jobb az adásám. Tehát azt ne higgye senki, hogy a világban minden rendben van, mozgalom intellektuális tárjával, juwál hararival készített interjú beszélgetésre, 90 percben az egy érdekes dolog. De akik a madárbély mondjuk bonyolultabb eszközökkel szeretnék felmérni azt, hogy mit gondol Mark Zuckerberg a világról, azoknak itt van ez a lehetőség. Mindenki másnak nem ajánlom. Hmm, Kedvet csináltál ehhez is. Gondoltam, hogy annál is inkább mondom azt, hogy akkor te hallgassál bele, mert ami igazán fasz most indult király biztos, hogy jó. Ez a Fiasco nevű podcast, amit Leon Neifak és stábja csinál a Bush vs. Gore választásról. Ők azok, akik korábban a Slowburn nevű amerikai politikai dokumentumbűsort csinálták a Slate-nek, aminek az első évad a Watergate botránynak a hátteréről, tehát nem arról, amikor a kettő cigizőember egy ember egy ug, mizével, egy uh, IBM Selectric megbuktatja a, az elnököt, hanem, hanem a a politikai háttéralkukról, a republikánus ellenállásról, akik szerint nem volt vállalható Nixon. Meg az összes többi szereplőről, a, az ekkora mainstreambe bejutó összeesküvés elméletekről. Mert odaig azért kiröhögték azt, aki azt mondta, hogy valamit eltitkolt a Fehérház. Csak aztán jött egy ügy, amiben valamit eltitkolt a Fehérház. Szóló első évad, meg aztán a második évad az meg a Clinton impeachmentről, akit tényleg úgy kellett hogy kibasznál a Fehérházból, mint macskát szalni, de nem sikerült. Két nagyon jó évadat csináltak, most viszont átmentek a Luminary nevű fizetős podcast apphoz, szolgáltatáshoz, ami elindult a héten, ellenben egyrészt beszólt a teljes iparnak, amiért a nagyok elkezdték letírtani a sójukat tőle, hogy bocsastam drága barátaink, ne húzzátok be a mi lss különben. Másrészt pedig nem sikerült megoldaniuk azt, hogy az Egyesült Államokon, Kanadán és talán az Egyesült Királyságon kívül máshol elő lehessen rá fizetni. Úgyhogy momentán a futó legizgalmasabb új podcast, akit érdekel az amerikai politika, az nem férhető hozzá, mondjuk Európából, vagy a világ többi részéről, csak USA, Kanada, Nagy-Britannia. Jó, azt tegyük hozzá, hogy ez a Luminary, ez mi is, mert hogy ez a podcast világnak a Spotify -ja igyekezne lenni. az egy olyan aggregátor szolgáltató, hogy egyszer előfizetsz, és ott kapod az összes fizetős podcastot. És a botrányos eset, amit említettél, az az volt, hogy valami olyasmit mondott a Luminary alapítója, hogy igazándiból a podcast hallgatóknak sem, meg a podcastoknak sincs szüksége arra, hogy reklám legyen a podcastjukban, mire minden olyan podcaster, aki abból él, hogy reklám van a podcastjában, az elkezdett nagyon anyázni. Szerintem ettől még egyébként a luminary teljesen igaza van, de ráadásul gyorsan meg is magyarázta, hogy igazándiból ő arra gondolt, hogy náluk lehetősége van minden podcastnak eldönteni, hogy akar-e -e, reklámokat megjeleníteni a felületén, vagy inkább az előfizetésben hisz, vagy az előfizetésből rásső részben hisz. Tehát, hogy ez nem, nem azt akarta ő mondani, hogy mindenki hagyjon fel a reklámok közlésével, csak azt, hogy nem muszáj csinálni, ha valaki nem akarja. E, hát azért ez nem annyira durva, mint hogy emiatt ki kéne vonni a podcastunkat erről a a platformról, de persze azt nem tudjuk, hogy még miket mondott a fickó, amiből nem lett feltétlenül sajtóír. Ez egyik a második, hogyha te a legkisebb érkezőként viszonylag kevés saját sóval, úgy, hogy közben mint mindenki ezen a piacon a, az összes létező tőled függetlenül létrehozott sónak a learatásával kezded a katalógus építést. Úgy szózt be a teljes katalógusodnak, az rossz kommunikációs stratégia. Hát igen, de ez nem stratégia, hanem ez egy rossz mondat volt, vagy nem stratégia. Ez egy, ez egy vagy félreérthető, vagy rossz intencióval elmondott mondat volt. Ez egy reklámüzenet volt? Tehát ne, ezt nem mondták, ezt, ezt kirakták egy plakáton? Akkor, egy, akkor, akkor stratégia, akkor rossz stratégia volt valóban. Minden esetre igen, ezt elcsözték, az igaz, de szóval nem tudom. Ha valaki csinál egy rossz reklámot, akkor még nem kéne kivonni onnan minden szolgáltatást. Ilyen alapon a fél magyar ipar Előfizető és partner nélkül maradna, hiszen mindenki szörnyű reklámokat csinál is. Ja, igen, most de most nézd nyilván a teljes, a teljes piac szapatja a frissen érkező apot, hát ha bebugik. Igen, szóval én is inkább ezt érzem benne, hogy ezt kapva kaptak az alkalman, hogy oda kenjenek egy nagy maflást nekik, azoknak, akik egy kicsit challengyelik a bevált és egyébként a többség szerint rossznak tartott üzleti modellt. Én még mindig nagyon szívesen fizetnék elő erre a szarra, de nem hagyják. Úgyhogy momentán arra várok, hogy megjelenjen a, a podcast kalózkodás, és meghallgathassam azt, hogy a Bush vs. Gore választásban a újra előtt mi történtek, mert az a sztori tényleg érdekel. Találtál egy-két magyar podcastot is, akiket e, azt nem tudom, hogy ajánlani, vagy róluk lebeszélni akarsz? Csak találtam, és nem volt időm hallgatni az a baj, mert e, nem mozogtam annyit a héten, mint kellett volna, Ellenben uh, egyrészt találtam egyet, hogy Campfire Podcast, te belehallgattál esetleg? Nem. Nem hallgattam bele, tudom, hogy kik csinálják, és uh, az ígéretes, de szerintem akkor ne ajánljuk őket. Ilyet, hát akkor mondjuk meg a másikat is, az a Bögre. a Bögre, nevű podcast, amit a Youtube-on lehet megtalálni, a campfire pedig az Encore FM-en. Igen, és a Bögrét ezt nekem is ajánlották, mégpedig azzal, hogy ez jobb, mint a Magyar Gamer Podcast, a kelem, mert a kutya nem hallgatja hiszen a YouTube-on vannak, és nincsen például podcast megjelenési formájuk, 613 darab subscriberrel nyomják. Mind a be fogjuk linkelni, kedves hallgatók, nézzetek rájuk. Ha valaki a lantok pengetésébe fog, az a legkevesebb, hogy mi azt mondjuk, hogy egyrészt hallgastak meg belőle. Bögrében bögrébe léptek, meghallgattam, hogy félrészt ez tök jó volt. Én is belehallgattam a bögrébe, és valóban jónak tűnt, bár a téma miatt nekem nem... nem igazán megítélhető, vagy nem tudom, hogy mit kell gondolni egy gamer podcastról, magam nem lévén gamer. A campfirenek nagyon ígéretes a mindene, a témái, az emberek, akik benne vannak, nagyon fiatal, úgyhogy izgatottan várom, azt mindenképpen fogom hallgatni a bögrét, meg rád bízom, hogy azt te hallgassz mindenképpen. Nézzünk körül. Vissza fogunk erre térni. Én, én tökülök annak, hogy, hogy, hogy lesznek podcastok. Minél több, annál jobb. Figyeljtsek, viszont ha már így podcastokat ajánlunk kísérrandom módon, akkor elmondom, hogy mi az új kedvenc magyar podcastom. Na mondom. Azért kedvenc, mert nekem hiányzott, hogy legyen egy általános, beszélgetős női podcast, ahol nők beszélgetnek női témákról, és a Párna csata nevű podcast ezt a szerepet tölti be, immár talán tizedik adásukat tolták le, vagy valami ilyesmi, ez a számnagyság rendileg. Három olyan lány csinálja, akik amúgy is többnyire YouTube-on, instagram itt-ott már mondjuk így influencerkednek, és ezért éppen vagy ennek ellenére mindegy is, hogy mit mondok, nagyon összeszedetten csinálják a beszélgetéseket, meg egyébként úgy is, hogy, hogy az valóban érdekes, és egy csomó izgalmas gondolatot tartalmaz, úgyhogy jó szível ajánlom azoknak, akik csajokat akarnak hallgatni arról, hogy mi van a csajokkal. Erről teszem, hogy anyaparát hallgatsz még? Igen. Mert hogy ők is elcsúsztak az anyás témákról a női témák felé. Ja, ők eleve is, eleve is női témákat terveztek. Ah, egyeteket meghallgattam, csak így reggel fél a kávé előtt, ezért nem mondanám azt, hogy minden emlékszem, ami elhangzott. Viszont amire emlékszem, az meg tök tetszett. Tehát, hogy ez egy. Ezek megint csak okos beszélgetések. A kettő között az a különbség, hogy az anyapara az kifejezetten a középkorú nők podcastja, a párna csata pedig inkább a fiatal csajok podcastja, de valóban mind a kettő érdemes arra, hogy, hogy, hogy belehallgasson az, akit érdekel az ilyesmi. Az nagyon jó hír, hogy jönnek a lányok, és nem, nem kell mindig csak pasikat hallgatni. Igen, és hogyha ha még lenne legalább egy hírünk hátra, ami nincsen, akkor most nevezni a adást a vége a Kolbász adásnak, így majd a következőnek lesz ez a cím a 252 de azt nem konferálom most fel. Rendben, akkor még mielőtt valóban egyből belekezdenénk a következő másfél órába, inkább itt most mondjunk egy búcsúszót, és uh, ígérjük meg, hogy jövő héten nem csúszunk ekkorát a megjelenéssel, mint amekkorát most csúsztunk. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szorja a késésért, ezen a héten a gátló tehetett róla, jövő héten a vezér szimmeringről fogok beszélni. Sziasztok! Sziasztok!